Bederatzigarren unitatea, B, ondartzan. Kaixo, adoz zaudetea araudi berriarekin? Bai, ni adoz nago. Umeek palarekin edo pilotarekin kolpea jaso dezakete, baina nudismoa naturala da, eta ondo dago ez debekatzea. Ondartza nire iritziz palan jolasteko leku egokia da, eta enagoa dos. Gainera, jendeari asko gustatzen zaioa. Baina nudismoa lotsagarria iruditzen zait, denen aurrean biluzik egotea. Gu nudismoarekin nados gaute. Nudismoa bizitzeko modu bat da eta guk nudismoa praktikatzen dugu. Baina palaren kontuarekin ez kaudea Gure ustez hondartzan denontzako lekua dago.